Літальні апарати Літальні апарати – пристрої, які можуть літати. Літаки, вертольоти, планери, дирижаблі та повітряні кулі – усе це типи літальних апаратів. Основні дати 1903. Орвіл та Уїлбур Райт здійснили перший керований політ на літаку «Флайер-1». 1937. -й. Британський інженер Френк Уітл сконструював реактивний двигун. У 1939 Хейнкель 178 став першим реактивним літаком. 1939 рік. Інженер Ігор Сікорський сконструював перший сучасний вертоліт. 1947 рік. У США Літак з реактивним двигуном Bell X-1 став першим літальним апаратом, що подолав швидкість звуку. 1950-ті. Перші реактивні авіалайнери Comet та Boeing 707 почали здійснювати регулярні рейси. 1970-й рік. На пасажирських авіалініях з'явився Турбореактивний Боїнг 747. 1976 рік почав здійснювати пасажирські рейси на звуковий авіалайнер Конкорд. Першими літальними апаратами були повітряні кулі та дирижаблі, які літали завдяки тому, що їх наповнювали газами, легшими за повітря. У 19 столітті сер Джордж. Коулі в Англії та Отто Лілієнталь у Німеччині вперше здійснили польоти на планерах. Але саме винайдення бензинового двигуна у 1880-х роках зробило можливим появу моторних літальних апаратів, ваших за повітря, літаків і вертольотів. Перші літаки Літаки Літальні апарати із закріпленими крилами, які створюють піднімальну силу, з двигунами, що створюють тягу, та рулями висоти і повороту Перші літаки, їх називали аеропланами, з'явилися на початку ХХ століття Спочатку каркас літака робили з дерева та обтягували парусиною чи брезентом, щоб зменшити масу конструкції що тримає літак у повітрі? Крила літака підтримують його в польоті. Горішня поверхня їх заокруглена, а нижня пласка. Повітря повільніше обтікає нижню частину крила, ніж верхню, створюючи при цьому піднімальну силу. Пропелер протиреактивного двигуна Усі перші літаки були оснащені поршневими двигунами що обертали повітряні гвинти чи пропелери. Обертаючись пропелер штовхав літальний апарат уперед. Більшість сучасних великих літаків оснащена турбореактивними двигунами. Реактивні двигуни спалюють паливо-повітряну суміш, при цьому створюється потік вихлопних газів, який штовхає літак уперед. Реактивні двигуни створюють більшу тягу, але вони дорожчі в експлуатації. Фюзеляж Корпус літака називається фюзеляжем. В ньому розміщується екіпаж, пасажири, вантаж та устаткування. У передній частині фюзеляжу розміщена кабіна екіпажу, а ззаду міститься хвостове оперення, що складається з кіля та двох стабілізаторів. Автопілот. Закрилки на задніх частинах крил збільшують піднімальну силу і зменшують швидкість під час приземлення, тоді як елерони та рулі повороту і висоти змінюють напрям руху. Ними зазвичай керує льотчик, але деякі сучасні літаки оснащені системою, яка називається автопілот. Коли Положення закрилків та елеронів визначається за допомогою комп'ютера. Найрізноманітніші літаки Літаки бувають різні. Велетенські реактивні лайнери літають навколо світу, тоді як невеликі літаки перевозять людей, пошту та вантажі на короткій відстані. Деякі літаки замість шасі мають поплавки, щоб сідати на воду. Бойові літаки, устатковані радаром, ракетами і бомбами. Біплани – літаки з подвійними крилами. Використовуються для пошуково-розвідувальних робіт та в сільському господарстві, оскільки вони літають із невеликою швидкістю і можуть різко розвертатися в повітрі. Реактивний авіалайнер Перельоти на значній відстані стали дешевими та безпечними завдяки реактивним авіалайнерам. Боїнг 747 став першим широкофюзеляжним літаком. Він може перевозити 560 пасажирів на відстань понад 8000 кілометрів. Сотні Боїнгів 747 було випущено в 9 різних модифікаціях. Стрілоподібні крила зменшують лобовий опір на високих швидкостях, однак при цьому зменшується і піднімальна сила. Тому авіалайнерам потрібна довга злітна смуга для відривання від землі та приземлення. Конструкція літака Радар Низькошвидкісний елерон Високошвидкісний елерон Закрилки Використовуються при зльоті та приземленні Чорний ящик Докладно записує параметри польоту Руль повороту Кіль Руль висоти Стабілізатор Ребро на кінці крила Зменшує опір повітря Обшивку літака зроблено з алюмінієвого сплаву фюзеляж, туалети для пасажирів, паливні баки розміщені в крилах, двигуни, пасажирський салон, вантажний відсік, кабіна екіпажу, ілюстрації. Літак братів Райт «Флайер-1» здійснив перший керований політ у 1903 році. Він подолав 36 метрів. Газовий пальник нагріває повітря всередині оболонки повітряної кулі, і вона може злетіти. Як і всі планери, «Дельфін» SF-34 використовує повітряні потоки для того, щоб триматися в повітрі. Вертольоти, як от Robinson Р-22 – можуть зависати в повітрі і літати в будь-якому напрямі. Легкий моноплан. Однокриловий літак з Сесна може перевозити до трьох пасажирів. Коротке пряме крило створює хорошу піднімальну силу при помірних швидкостях. Поршневий двигун обертає пропелер, який забезпечує належну тягу. Крило літака являє собою аеродинамічну поверхню з вигнутою верхньою частиною і пласкою нижньою. Потік повітря нерівномірно обтікає верхню і нижню поверхні крила і в результаті під крилом створюється підвищений тиск. Так виникає піднімальна сила крила. Бомбардувальник Stealth B2 має пласкі поверхні, Зроблені зі спеціальних матеріалів Вони розсіюють промені радара Тому літак майже неможливо виявити Спеціальна фарба, що покриває літак Також поглинає радарні сигнали Надзвуковий літак x 15 Утримує світовий рекорд швидкості 7274 км на годину Поставлений у 1967 році Конкорд – надзвуковий пасажирський літак. Його крейсерська швидкість – 2175 км на годину. Реактивний літак вертикального зльоту «Харіер» використовує спрямовану вниз тягу своїх двигунів. Аеропорт. Аеропорт – це великий аеродром зі спеціальними службами спорудами та приміщеннями, призначеними для обслуговування пасажирів та літаків. Цифри і факти Найвелелюдніший аеропорт у світі – Чекайський аеропорт Охейр, який пропускає понад 64 мільйони пасажирів за рік. З 10 найбільших світових аеропортів 6 розташовано у США. Лондонський аеропорт Хітроу пропускає більше іноземних пасажирів, ніж будь-який інший аеропорт світу – 38 мільйонів чоловік за рік. Громадяни США літають більше, ніж жителі будь-якої іншої країни. У цілому за рік вони долають повітрям відстань понад 735 мільярдів кілометрів. Найбільші аеропорти світу нагадують невеликі міста, де цілодобово працюють десятки тисяч людей. Внутрішні аеропорти обслуговують перевезення пасажирів у межах однієї країни. Для польотів за кордон існують міжнародні аеропорти. Спеціальні служби міжнародного аеропорту включають паспортний контроль, імміграційний контроль та митницю. Після прибуття. Усі пасажири, які прибувають міжнародними рейсами, повинні пройти через митницю, де перевіряють, чи не намагаються вони ввести в країну щось заборонене законом, наприклад, наркотики. Службовці митниці мають право затримувати і перевіряти кожного, кого вони підозрюють у перевезенні налегальних вантажів. Митники перевіряють також, чи немає. Пасажирів вантажів, за які треба сплатити мито. Безпека. Оскільки в 60-ті роки різко зросла кількість терористичних актів у літаках, в аеропортах почали надавати величезного значення питанням безпеки. Усі пасажири, вирушаючи в рейс, мають пройти через детектор металу, а їх ручний вантаж. Просвічують рентгенівськими променями. Таким чином перевіряють, чи не намагаються вони пронести на борт літака, зброю чи вибухові речовини. Ті, хто вирушає за кордон, повинні також пред'являти паспорти, щоб засвідчити свою особу. Керування польотами Усі маневри літака, який заходить на посадку чи злітає, контролюються авіадиспетчером. Такий захід потрібний для того, щоб не сталося зіткнення ні на землі, ні в повітрі. У великих аеропортах простір, контрольований авіадиспетчером, простягається на сотні кілометрів навколо і на тисячі метрів угору. Перш ніж літак одержить дозвіл на посадку, він кружляє в небі над аеропортом. Ілюстрації Авіадиспетчери розміщуються у високій вежі. Вони використовують радіолокатор, щоб стежити за переміщенням кожного літака і гарантувати йому безпечний зліт чи посадку. Свої вказівки авіадиспетчери передають пілотам по радіо. Літаки, які злітають і сідають, використовують різні злітно-посадкові смуги. Літаки приземляються на злітно-посадкові смуги, а потім повільно підрулюють до аеропорту. Висадка з літаків розпочинається тільки після його повної зупинки. Пасажири покидають літак зі своїм ручним багажем і йдуть пішки або їх підвозять на автобусі до аеровокзалу. З диспетчерського пункту здійснюється контроль за переміщенням літаків у повітрі і на землі. Критий перехід з'єднує термінал аеропорту з літаком. Для перевезення вантажів використовуються спеціальні транспортні засоби. Літак заправляється пальним між польотами. Багаж пасажирів і вантажі перевозять з вантажного відсіку до приміщення аеровокзалу.